într-o emisiune care se numește Dezbateri la masa rotundă. În seara aceasta, împreună cu mine, este Neluțu și Dani, doi tați, doi părinți, eu fiind al treilea, care ne propunem să dezbatem, nu știu, într-un mod cât mai practic se poate, o temă destul de sensibilă și este vorba despre sarcina de părinte. Pur și simplu continuăm ediția de data trecută în care vorbeam despre uh, ce se întâmplă odată cu începutul școlii și cum ne raportăm noi ca și părinți la viața de elevi a copiilor noștri. <coughs> și am discutat puțin și despre conceptul de homeschooling, despre pericolele care le întâlnesc copiii în mediul școlar, despre cum ne putem apropia de copii ca să fim prieteni cu ei. Dar uh, viața asta de părinte sau sarcina de părinte nu, nu include doar aspectul acesta cu școala. Viața de părinte este foarte complexă și impune uh, mai mult decât a avea niște copii în casă și a le aduce de mâncare și de uh, obiecte de îmbrăcăminte și așa mai departe, ce înseamnă relație, înseamnă să înveți tu de la ei, ei de la tine, înseamnă să te rogi. Să decizi, să înveți să decidă, să ierți, să suporti, să încurajezi și multe, multe alte acțiuni. Și treaba asta, cel puțin noi, cei care suntem în seara asta aici, am ajuns la concluzia că e treaba grea și nu e deloc ușoară. De aceea ne-am propus să încercăm să găsim mai multe lucruri, mai multe aspecte care să ne fie de folos. În, în activitatea asta dacă o putem să spunem activitate sarcina aceasta de a fi părinți Dragii mei unul din lucrurile care este evident unul din lucrurile care n-ar trebui să mai stăm deloc la îndoială în privința lui este că Satan ne vrea copiii și în același timp Dumnezeu ne vrea copiii și de, în, ca, în sarcina noastră cade uh, să le vorbim copilor despre Dumnezeu și să le arătăm copilor pe Dumnezeu într-o manieră încât ei la un moment dat să poată decide în cunoștință de cauză. Dacă nu facem lucrul acesta, uh, Dumnezeu va trebui să găsească alte căi prin care să le vorbească copiilor noștri, dar s-ar putea să trebuiască să dăm socoteală. De aceea uh, le spun bun venit uh, celor doi invitați în seara asta, N Neluțu și Dani, și sperăm că putem să avem un, un timp de, de părtășie, dacă putem să-i spunem așa. Bună seara! Ok, dragilor, aș vrea să pornim cumva în demersul ăsta. Știu că fiecare din noi are copii, deci cumva suntem în temă. Prima întrebare care am notat-o aici este cum vedeți viața de tați? Dacă ar fi să comparăm zilele noastre cu ceea ce exista... Când eram noi copii, cu alte cuvinte, amintindu-ne de ceea ce era înainte, am putea spune că e mai greu, că e mai ușor. Ce putem să spunem despre meseria asta? Hai să-i spunem meseria de tată. Aș putea să, să rezum, în ziua de astăzi, viața de părinte este o viață complexă, așa cum este și viața copilului. O viață complexă, o viață care se complică parcă din ce în ce mai mult. Este necesar să ai multă înțelepciune și multă răbdare, Mă gândesc de multe ori că pe vremea când eram eu copil, parcă era de ajuns, părintele să spună gata, e de ajuns. Da. E, în ziua de astăzi, dacă e să-i spui copilului așa, se, să dai... se uită un pic ciudat la tine și tu trebuie să începi să-i dai argumente. Da. să le iei un pic cu logica, cu raționament, să-i explici de ce trebuie să fie gata. Oarecum, din punctul acesta de vedere, mi se pare că parcă n-ar fi chiar corect. Dar... Pentru că lumea s-a schimbat, se pare că trebuie să ne schimbăm și noi. Noi am fost obișnuiți, noi am fost învățați într-o anumită etică în ceea ce privește relația dintre copil și părinte, pe când copiii noștri se pare că trebuie să, să treacă prin alte uh, etape de dezvoltare comparativ cu ceea ce eram noi. Mă obișnuiesc, că, adică mă gândesc la faptul că eu Obișnuiesc să le spun și în ziua de astăzi părinților să-l iau cu dumneata pe tatăl meu pe când băiatul meu îmi spune tu i-am permis, într-adevăr i-am permis să mă tutuiască i-am permis să, să mă ia într-o astfel de exprimare dar mă refer că totuși pe undeva exista și un oarecare respect înnăscut, un respect nativ în relația dintre copii și părinți în trecut era oare născut sau poate așa era tot contextul sociocultural? Îl dobândea, îl vedea în exterior și acum nu mai vede. Așa, așa erau relațiile. Ceea ce înainte ți se părea uh, a fi o dovadă de respect, în ziua de astăzi parcă este un pic luat în derâdere. Da. Dani? Uh, dacă noi am fost crescuți și educați de societate că familia este celula societății și uh, familia era privită ca ceva sacru. Și vorbesc uh, de viața uh, reală, de, nu, nu de viața strict creștină. Familia era privită... Viața laică. Viața laică, exact. Familia era privită ca un lucru sacru. Acum, aceea societate Subminează autoritatea familiei, subminează, subminează autoritatea parentală uh, și atunci uh, familiile se destramă, copiii nu mai cunosc și nu mai recunosc autoritatea părinților, uh, încep să fie tot mai răzvrătiți și de aici vedem unde se poate ajunge. Pur și simplu, nu știu, eu văd undeva, nu știu, nu vreau să devin un conspiraționist, dar pat că văd o tendință de confiscare a copiilor noștri de către societate. Bineînțeles, în unele părți este mai forțată chiar. Sunt țări în care este suficient ca un băiețel, o fetiță să dea telefon la 112 sau la 911 și să spună, m-a m-a lovit mama și vine poliția și te decade din dreptul dacă chiar i-ai tras o palmă copilului. Și cred că în felul ăsta societatea, statul în care trăim vrea să ne spună nu sunt chiar ai voștri copiii, dacă vrem putem să vii luăm oricând. Și atunci, normal că se schimbă oarecum și pe modul de a ne relaționa la ei. Trăim în România, în România încă nu s-a ajuns într-un asemenea situații, dar se poate, există și cazuri de genul ăsta, numai că nu e așa de sensibilă treaba ca în afară să vină să te decadă din drepturi. Probabil vom ajunge și noi în punctul respectiv. Așa că este, într-adevăr, așa cum spunea Neluțu, destul de complex să fim părinți, să fim tați. În zilele noastre, nu știu dacă am putea să comparăm. Probabil că să comparăm ne-ar trebui prezența în seara asta la cineva care a fost părinte când eram noi țânci, când eram noi copii să ne spună. Însă da, este, este foarte complex în ziua de astăzi să fii părinte. Dacă înainte era zbaterea mare pentru a le aduce pe masă copiilor ceea ce le trebuie, a le cumpăra hăinuțe, să ai cu ce să-i trimis la școală, astăzi zbaterea mare trebuie să recunoaștem că nu mai este. Punctul de greutate nu mai este ăsta, ci este cum să legi o relație, cum să câștigi iată și respectul. Trebuie să muncești pentru respectul pe care copiii ar trebui să îl poartă. Pentru că intervine partea asta relațională cu copii care e foarte prețioasă. Pur și simplu te trezești că se pleacă copilul de acasă dacă nu-i convine și mai că nu ai ce face. Despre partea asta relațională am mai discutat și în ediția trecută, dar aș aduce un nou aspect în discuția de astăzi, cel al prieteniei cu copiii. spuneai neluțu că prietenia, respectul care exista înainte parcă nu mai există în aceeași formă astăzi, și spunea spuneai că ai permis copilului tău să te tutuie. Și eu am permis același lucru. Și prin asta am vrut să-i dau o notă de, nu știu, de amiciție între mine și el, o notă de prietenie. Dar, dincolo de asta sau alte aspecte, cum am putea să ne prietenim cu copiii noștri? Acest este un aspect pe care trebuie să recunosc personal că îl am, îl am încă depus foarte mult la punct. Adică, în mine personal, este o zbatere, la ora actuală, de a găsi cea mai bună metodă de a mă împrieteni cu copiii mei. Dar tocmai pentru că suntem în, în căutări și în dorința de a găsi soluții, uh, ne-am adunat de altfel și în seara asta. Am încercat să, am încercat să vorbesc cu, cu copiii mei, am încercat să, să le înțeleg așteptările, temerile, dorințele. Asta ține foarte mult. Răspunsul la, la provocările astea țin foarte mult de personalitatea copilului. Adică. Așa cum noi adulții suntem foarte diferiți, unul de celălalt, copiii sunt de asemenea diferiți. Chiar în aceeași familie, chiar în aceeași familie, copiii sunt foarte diferiți. Unul poate să fie introvertit, pe când altul poate să degaje extrovertire fără margini. Da, copiii mei sunt la poluri opuse. Da, exact ce ți-am spus. Uh, nici ai mei nu se prea diferențiază de ai se pare, la chestiunea aceasta. Abortările, abordările pe care le avem în relația cu, cu copiii noștri uh, țin foarte mult de nivelul de cunoștințe pe care le avem. Și în privința aceasta, cred eu, o bună modalitate de a ne apropia de copiii noștri este aceea de a învăța noi mai întâi înainte de a ajunge copiii la vârsta în care putem vorbi cu ei. Țin minte că atunci când s-a născut băiatul meu, am prins în mână o carte despre creșterea copilului. Prea multe, peste ani, nu mi-au rămas în minte. Dar țin minte două, două lucruri. Mai bine zis, un lucru. Uh, și anume, un copil are două praguri psihologice în viața lui, și anume, vârsta de 2 ani și vârsta de 12 ani. Sunt perioade în care, la vârsta de 2 ani, de exemplu, copilul, orice îi spune tu, el va spune nu. De ce? Nu mă întrebați, că nu știu. Asta, asta face parte din, din ideologia lui de viață, dacă pot să spun la 2 ani, copilul are o ideologie de viață. Orice îi spui, el va spune nu. Și am verificat-o, așa, da, așa este. La 12 ani, de asemenea, copilul trece printr-un uh, prag psihologic deosebit. Un prag la care tot ceea ce îi spui tu ă, constată a fi de fapt o, o luptă împotriva personalității lui. O luptă împotriva personalității lui. Și atunci tendința este, chiar dacă nu va veni să spună în față, chiar dacă nu va veni să spună în față că ă, nu este de acord cu tine, o va trăi în sinea lui. Depinde dacă introvert, extrovert și cât anume din Exact, exact. Cum ne relaționăm totuși cu copiii noștri? Din experiența mea pot să spun că am încercat să vorbesc. Să vorbesc cu copiii. Nu vei putea face o relație bună lăsându-i pe alții să se ocupe de copiii tăi. Trebuie tu să te implici. Pentru asta trebuie timp. Trebuie să stai de vorbă cu copiii. Trebuie să-i observi. Trebuie să-i observi. De multe ori le-am spus la copiii mei, voi nu știți, nu e așa? Voi nu știți că eu v-am văzut ce ați făcut. Păi când, tati, cum, cum ai văzut? Că nu, nu, nu te-am văzut aici de față. Nu contează. N-am fost de față. N-ai fost tu atent, pentru că tu erai atent să te joci, erai atent să faci mai știu eu ce năzdrăvănie, dar eu te-am observat. Și am văzut. Contează foarte mult să le observăm comportamentul. Nu să trâmbițăm cu surle și trâmbiță, ci așa, ușurel. Pe, ne, pe nevăzute, pe nebănuite. Noi trebuie să-i observăm ca în măsura în care ne facem timpul acesta să-i observăm, să putem să venim să deschidem discuții cu ei și să încercăm să îi cunoaștem mai mult, să le oferim soluții la problemele pe care le au. Și asta nu se poate, nu se poate face fără timp. Trebuie să investești din timp, trebuie să-ți faci timp pentru copii, să-i urmărești, să le dai povețe, să-i înveți. Da. De fapt principiul semănatului este unul biblic. Spune Scriptura ce seamănă omul, așa aceea va și se cera. Dacă investesc mult în cariera mea, voi culege rezultate de acolo. Dacă investesc mult în biserică, voi culege rezultate de acolo. Dacă investesc mult în soția mea, voi culege rezultate de acolo. Cred că este necesar nu știu, o înțelepciune deosebită să poți să Uh, echilibrez uh, unde canalizez atenția, timpul, mai ales timpul. Că aici este vorba de componenta timpului care este extraordinar de, de scump în ziua de astăzi și sincer, câteodată am dorința, intenția, dacă ar exista posibilitatea, să mă multiplic, să, să fiu câte un exemplar în locurile în care ar trebui să fiu. Unul să se ducă la serviciu, unul să stea cu copii, unul să stea cu soția. Uh, nu. Dar nu se poate asta. Atunci avem nevoie de o înțelepciune deosebită din partea lui Dumnezeu. Și uh, timpul ăsta al nostru îl vor mulți. Dacă s-ar putea, uitați acum toate locurile de muncă la care ne angajăm, sau aproape toate, ne solicită disponibilitatea la program prelungit. Nu vreau să vorbesc de rău în vreun fel, dar și la biserică sunt foarte multe activități și se cere de multe ori prezența noastră acolo. Nu mai vorbim despre televizor care cere foarte multă prezență, dar poate lucrurile astea le mai putem regla. Însă Contează foarte mult ce facem cu timpul nostru și uh, acum este timpul lor, câtă vreme sunt încă în casele noastre, câtă vreme mai putem să mai vorbim cu ei, pentru că la o anumită vârstă, ne-a observa bine, la o anumită vârstă le spui anumite lucruri și pur și simplu se naște un sentiment de răzvrătire în ei. Pentru că la vârsta de 12-13 ani încolo ei încep să-și pună întrebări și încep să analizeze cine sunt ei ca indivizi. Până atunci le spunea tata și nu era nicio problemă, poate. Dar acum el începe să judece singur, să, să fie stăpân pe viața lui. Și acolo, dacă intri în competiție cu el, îi bai. De aceea, observația pe care Neluțu a făcut-o de a citi, de a ne documenta, este pertinentă și este necesar să facem așa ceva. Înainte nu să înveți ca să fii tată, trebuia să te duci să muncești, tată. Trebuia să te duci să-ți rupe oasele la muncă și poate un tată adevărat, dacă nu mergea copilul la treabă, ardea două scafoance, așa și spunea, hai, hai la pădure la taie lemne sau hai la câmp sau hai... E bine, acum nu mai merge metoda asta și trebuie să căutăm metode prin care să relaționăm bine cu copiii noștri. Ceea ce Nenuțu a spus este, este într-adevăr o componentă foarte importantă. Dar... Vreau să mă gândesc și mai departe de capitolul uh, vorbe, care este o componentă esențială umană a comunicării, la anumite, nu știu, fapte, acțiuni sau cum creăm contexte în care să putem să vorbim eficient și cu impactul copiii noștri. Nu știu, eventual joacă împreună tabere la care să mergem, studierea scripturii, citirea unei cărți, povestirea uh, unei întâmplări din viață, de exemplu, copiii mei, dacă le povestesc ce făceam eu când eram ca ei, sunt fascinați, pur și simplu, uh, se uită la mine, cum, tate, ai făcut tu așa ceva și ce s-a întâmplat și efectiv le rămâne întipărit în mintea lor când... Am... Nu credeam că e așa de important să le spun povești plictisitoare până la urmă despre viața mea, care le consider că pentru ei sunt irelevante astăzi. Dar am observat că au un impact extraordinar de mare și una din modalitățile de a lucra cu copii este prin, prin uh, povestire, prin discuție. Cred că o greșeală pe care o facem, eu cel puțin, uh, este aceea că, de multe ori, mergând pe firul logicii lui Teo, uh, consider sau considerăm că pe copiii noștri nu interesează aspecte din viața noastră. Uh, ei au nevoie de joaca lor, au nevoie de prietenii lor, au nevoie de uh, universul lor mic uh, în care să se desfășoare și nu sunt interesați în mod expres de uh, personalitatea părinților, de trecutul nostru, de povești, de uh, amintiri. Însă am avut foarte recent o discuție cu băiatul meu care are 8 ani și mă întreba cum era pe vremea voastră, ce făceați voi? în cursul unei zile. Și trebuie să recunosc că am, -a fost de destul, a fost, am, am fost destul de plictisit. La început am început să-i răspund așa uh, pe, scurt. pe scurt și crezând că o să scap repede de el. Dar uh, am văzut că insistă și uh, mă întreba ce făceam când veneam de la școală, cum mă jucam, unde mă jucam uh, și atunci mi s-au deschis ochii. Am înțeles că, de fapt, copiii noștri sunt interesați de noi, vor să ne cunoască mai bine și depinde numai și numai de noi să, să uh -huh. îi luminăm în privința asta, să le, le arătăm personalitatea da, dar, pur și aspecte și simplu, din viața noastră. Da, pur și simplu eu am văzut în, în viața copiilor mei, apropo de ceea ce spuneai, Dani, că... Uh, în momentul în care le spui că și tu ai făcut greșeli, în momentul în care le spui că și tu ai luat bătaie, așa, în momentul în care le spui provocările de care te loviai, ce se întâmpla pe la școală, vreo încăierare, ce-ți amintești, pur și simplu ei fac o conexiune... Nu mai este schisma aia între adult și copil. Pur și simplu, văd că eu am trecut prin aceleași probleme pe care au trecut ei și vorbind despre lucruri din asta, am observat că, cel puțin cel mare, Timotei, când vine acasă, începe să spună mai multe de la școală. Ce s-a întâmplat? De ce? Pentru că am vorbit cu el cam ce s-a întâmplat cu mine la școală când mă duceam. Da, cred că ăsta este unul dintre secretele apropierii dintre părinte și copil. Uh, pentru că de la statura aceea mică de copilași, probabil că, și mai mult ca sigur, de fapt, ei se uită la noi uh, ca la niște uh, persoane care știm totul, cunoaștem totul, uh, am trecut printr-o grămadă de chestii, suntem într-un fel, dacă se poate spune așa, idolii lor. Ori, povestindu-le, spunându-le că și noi am făcut cu tare sau cu tare chestie, descoperă umanitatea din noi, dacă se poate spune așa, sau uh, faptul că și noi am gândit la un moment dat cum uh, gândesc uh -huh. ei și Te am greșit și noi exact, și am luat decizii proaste -am și decizii bune că am și am făcut năsbătii că am făcut și tatăl nostru, la rândul lui, ne-a ne disciplinat. disciplinat și așa mai departe și cred că asta este una dintre cheile de da. apropiere. Da, într-adevăr. Aș veni în completarea a ceea ce a zis Dani, în Mintea copiilor privitor la noi, la părinți, există un gând. Părintele meu este erou. Adică lui nu i s-a întâmplat așa ceva, lui nu i s-a întâmplat să întârzie la școală sau să chiulească de la ore, lui nu i s-a putut întâmpla să fie neascultător de părinți, el nu și-a pierdut jucăria, El, tata sau mama sunt persoane perfecte. Am avut și eu nenumărate discuții în care le-am prezentat vremurile, mai ales că erau niște vremuri mai, uh, unii zic, mai de tristă amintire, nu erau vremuri de tristă amintire, pur și simplu au fost vremurile pe care le-am trecut și copilăria, uh, vremuri pe care le-am trăit și copilăria noastră nu o poate schimba nimeni. Așa a fost vremea. Au da, avut plusurile și minusurile exact. ei. Exact. Și cea de astăzi. Exact. Da. Ideea este că am vorbit cu uh, copiii mei și le-am. Uh, le-am spus cum erau vremurile de atunci. Atunci eu trăiam la casă, actualmente locuiesc la bloc. Era o viață cu totul și cu totul deosebită. Diferită, diferită față de ce trăiesc acum. Și copiii mei stăteau și se uitau la mine, nu le venea să creadă. Dar cum, tati, chiar așa? Da, chiar așa. Așa erau lucrurile atunci ca să revin un pic la chestiunea aceasta, ce modalități de a-i provoca la o relație, nu doar vorbă goală. Am avut surpriza să să constat la un moment dat o oarecare îndepărtare de, de băiatul meu, băiat care a trecut deja de 13 ani și l-am privit un pic uh, altfel decât ar fi trebuit poate să-l privesc. Am ieșit la iarbă verde, cum se zice, și m-am jucat un pic, m-am băgat iarăși în mintea de copil la lui. La sfârșitul zilei, după ce am acordat atenție, după ce l-am implicat în activitățile pe care și le-a dorit el, la sfârșitul zilei a venit la mine și a zis tati, să știi, astăzi mi-a plăcut tare mult. Mie nu mi s-a părut ceva deosebit și am zis, dar de, de ce ți a plăcut așa de mult? Păi știi, astăzi ne-am ne petrecut timp împreună. Păi da, și înainte ne-am mai petrecut timp împreună. Da, dar astăzi ai petrecut mai mult timp cu mine. Cu mine. Uh -huh. Ce modalități sunt de a-i de a provoca la o relație? Petrece timp cu mine. Implică-mă. Stai cu mine. Vorbește. Joacă-te dacă trebuie cu mine. Dar fă ceva cu mine. Cu mine. Da. Într-adevăr, nu acum îndrăznesc să vă provoc la o întrebare, sper să nu fie fault pe amândoi. Apropo de timp și de atenție, știu că de regulă, dacă e vorba de ședință cu părinții, le revine mamelor treaba asta. Cum stăm la, la capitolul ăsta? Deci nu numai că este fault, am fost, adat, am fost dat afară din teren cu cartonaj roșu la capitolul ăsta. Trebuie să recunosc că soția mea, cu succes s-a achitat de această sarcină și pentru că am văzut un asemenea succes am n -a zis fost că nu să strig eu totul n-a fost nevoie din ajutor potrivit, nu? eu cred că o să iau numai cartonaș galben pentru că eu am fost la o ședință cu părinții și după această ședință cu părinții am spus soției eu nu mă mai duc niciodată. <laughs> Ceva similar am trăit eu ieri, când am văzut că ședința cu părinții a durat două ore jumătate, deja era cam mult. Dar trebuie să recunoaștem că pentru copiii noștri este important și aspectul ăsta, să ne vadă pe acolo. Eu am avut niște incidente fericite, să spun așa, dacă le poți numi incidente. Când copilul meu s-a trezit cu mine la poarta școlii, am venit să le iau acasă. De vreau să spun că era... Ziceai că i-am cumpărat cine știe ce... Pur și simplu m am bătut palma cu el când a ieșit pe poarta școlii, tati, te au văzut colegii mei că ai bătut palma cu mine, era super încântat de, de toată chestia asta și când am ajuns acasă m-a strâns în brață de să-mi rupă oasele. Pur și simplu contează foarte mult. Să ne ducem și pe la școală, să ne ducem și când se joacă, poate în parc sau fără intenția de a-i deranja, de a fi săcăitor, dar pur și simplu să ne facem prezența în viața lor, așa cum spunea și Nelutul mai înainte, să știe el că-ți că pasă, că te duci, că te interesează. Că vorbești cu el. Este un aspect extraordinar de, de important. Într-o lume în care, spuneam mai înainte, ne vrea totul, ne vrea tot timpul. Dragii mei, facem o pauză muzicală și continuăm după, după pauza asta cu întrebări, cu noi aspecte privitoare la ceea ce înseamnă să fii tată, să fii părinte. Okay. Am revenit după pauza muzicală, dragii mei, iarăși discutăm despre părinți, discutăm despre părinți și despre copii și iată, nouă bărbaților care stăm în seara asta aici, în jurul acestei mese rotunde, ni se pare o treabă grea. Și în același timp o responsabilitate pe care nu putem pasa altcuiva în nicio, în nicio măsură. Dar e o treabă grea, aceea de a fi părinte, de a fi tată. E o treabă grea să te împretenești cu copiii. E o treabă grea să găsești timp de investit în relația cu copiii. Și o treabă și mai grea este când este vorba să-ți să disciplinezi copiii. E, trebuie să recunosc că am o problemă la acest capitol și vă spun și de ce. A fost, am, trecut în, am trăit în perioada în care nu era nicio jenă ca tata sau mama să-și uh, croiască binișor copilul uh, și trebuie să vă spun că am luat-o de multe ori, de foarte multe ori, uh, și pe drept și pe nedrept. Adică fratele meu era foarte iute de picior, verișorii mei la fel și eu eram un fel de casier. E bine, datorită contextului ăsta în care am trăit, când m-am căsătorit, a apărut primul copil, am zis... Uh, ce fac? Pur și simplu uram, uram bătaia pe care o luam și m-am gândit ce fac, ce o să fac eu cu copiii mei? Și am avut tendința să spun, măi, eu niciodată nu o să îi lovesc pe copii, niciodată nu o să îmi bat copiii. Însă, un lucru tare ciudat s-a întâmplat, aveam în mine o pornire pe care nu pot să o neg de a face același lucru care l-a făcut părinții mei cu mine. Așa că, în seara asta, pf, vă întreb pe voi care sunteți Tați, iată, vârstele diferă. Neluțu deja are un fiu care bate bine în adolescență. Eu la fel. Cum, cum rezolvăm lucrurile când este vorba de a disciplina pe copii? Până la ce vârstă ne permitem să-i disciplinăm? Ce putem să vorbim despre disciplină? Ziceai de faptul că a fost un lucru pe care nu ți l-ai dorit în a-l aplica, că l-ai ai, ai urât ai detestat mult lucrul acesta și mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel. Fac ceea ce nu îmi place să fac. Răul stă legat de mine. Fac ceea ce detest, pur și simplu detest. Deci oarecum, exemplul trăirii noastre, ceea ce am văzut în viața noastră, se lipește la nivel de, de subconștient, într-atât de mult încât fără să vrem intrăm pe niște șabloane, pe niște tipare. Greșala este să, să le aplicăm fără să ne gândim cât de mult afectează ele. Și poate că noi acum nu ne simțim atât de afectați, dar suntem afectați de trecutul nostru. Dar pur și simplu ne desfășurăm viața pe aceste tipare. Exact. Oricum, societatea din... din vremea în care noi am fost copii era parcă nu era așa de agasantă, parcă nu ne, nu ne atingea familia atât, atât de mult ca societatea din ziua de astăzi. Era mai protejată familia. Exact. Deși și eu am luat, am luat o în freză, cum se zice, în copilărie. Bineînțeles, dacă tu ai zis că pe drept și pe nedrept, eu susțin că am luat întotdeauna pe nedrept. <laughs> Asta să fie motivul pentru care prizura ta este mai specială. Da, da, da. da. bineînțeles. Bineînțeles. Uh... Îmi aduc aminte că am luat-o luat de multe ori și, totuși, nu, nu, mă, nu mă simt foarte afectat din, din punctul acesta de vedere. Chiar Pentru că era normal să iei? Era normal atunci, nu era o problemă ca acum. Acum li se inoculează copiilor ideea că dacă sunt plezniți, e ceva nefiresc. Deși am căutat în Sfânta Scriptură și am găsit la un moment dat un, un verset care zice un lucru cu care mulți nu ar fi de acord, un lucru foarte grav, dacă stai să analizezi bine. Nebunia este lipită de inima copilului. Dacă faci o astfel de afirmație în societatea modernă, spune că trebuie să mergi la, să-ți faci un control psihiatric. Totuși, Sfânta Scriptură zice, nebunia este legată, este lipită de inima copilului, dar nu iaua, o va dezlipi de ea. Așadar, și Sfânta Scriptură așa cum este ea de veche și de învechită, cum spun unii, nu critică nu iaua. Problema este să, să ai înțelepciunea de a o folosi, de a o folosi și de a nu abuza de ea. Oare până la ce vârstă putem să folosim pediapsa? Acum, pediapsa nu se înțelege numai bătaie. pedeapsa se înțelege și a tăia ceva din drepturile copilului. Da? În momentul în care un copil își petrece destul de mult uh, timp la calculator, în momentul în care îi tai din timpul acela, se poate socotii ca și pediapse. Măi, ai luat niște note mai proaste la școală din cauza uh, lipsei tale de concentrare și a folosirii timpul, timpului în mod neadecvat. În loc să înveți, ai stat la calculator și ți-ai pierdut timpul. e bine în momentul în care tai din timpul acordat copilului pentru calculator, ăla poate fi considerat ca și un element de pedeapsă. Da. Mă duc cumva înapoi la începutul acestei ediții în care discutam că societatea nu prea ne mai lasă loc de manevră, de pedeapsă în niciun fel. Acum două luni, cineva mi-a povestit un incident, bunicul s-a dus în Statele Unite la fiul său, fiind invitat acolo, a obținut și el în sfârșit viză, era bucuros, dar fiul său a avut o perioadă de concediu și după aia s-a dus înapoi la lucru până ca tatăl să vină înapoi în țară. Și în perioada asta a profitat cumva de prezența lui și l-a lăsat cu nepoții acasă bine obișnuit cu viața din România, bunicul și-a altoit puțin nepotul. Nu i-a făcut mare lucru, ci l-a tras de ureche. A sunat la poliție, a fost sunat omul la servici, pur și simplu i-au dat timp limită să părăsească teritoriul Statelor Unite. Stau și mă gândesc, probabil, cel mai probabil ne îndreptăm în această direcție, deși cu noi românii este mai greu să ne băgăm în tot felul de tipare de genul ăsta. Mai știți că Uniunea Europeană forțează acum dacă sacrifici animale, să le sacrifici într-un anumite condiții, să nu mai existe înjunghiere și așa mai departe. Românii fac în continuare fără nicio problemă. Pur și simplu suntem mai greu de băgat în astfel de forme, dar cred că până la urmă tot vom fi introduși în astfel de forme, chiar dacă mai greu. Hai bine, nu riscăm cu pedepsa să-i să pierdem sau unde este, nu știu... Care e punctul ăla de echilibru când să nu fie nici prea mult, nici prea puțin? Pentru că trebuie să recunoaștem că există un element important care este surprins de Sfânta Scriptură. Spune Sfânta Scriptură să nu întărtăm la mânie pe copiii noștri. Și Neluțul spunea mai înainte de folosirea nuielei, dar cu înțelepciune. Ei bine, cred că aici avem foarte multe de corectat ca și părinți, pentru că, de exemplu, eu am luat bătaie la mânie. Când îți copilul la mânie, atunci când a făcut-o, atunci când ești, pur și simplu poți să pierzi finețea aceea controlului și să riști, să, să ieși în decor. Într-adevăr, Scriptura ne cere să disciplinăm copiii pentru că în felul ăsta ne dezlipim nebunia de, de sufletul lor Societatea din ziua de astăzi, mă gândeam la asta când Neluțu spunea că e nevoie de control, control psihiatric dacă îi spui cuiva că e nebunia lipită de inima copilului. Am văzut un videoclip zilele trecute în care un copil, micuț, abia mergea în picioare, pur și simplu se dădea cu fundul de pământ, dădea din picioare, își făcea rău, și smulgea părul de pe cap ca să obțină ceva. Și era un comentariu acolo, este într-adevăr vorba de inocența copiilor? Putem să vorbim de inocența copiilor pentru că, iată, David spunea în păcat m-a și slima și iarăși Sfânta Scriptură ne spune că cine spune că este fără păcat adevărul nu este în el. Cu alte cuvinte, oricât am încercat să spunem că nu este nevoie de disciplină la copii, nu avem un suport real deci problema este, sau concluzia noastră este că este nevoie. Dar, uitați, întrebările vin cumva pe bandă la capitolul ăsta. Ce fel de pedeapsă până la ce vârstă? Poate aici este necesară o discuție cu mămicile mai tare. Pentru că, așa cum spunea Nenuțu, și eu am citit o carte. Eu n-am avut copii, n-am crescut într-o familie cu mulți copii. Pur și simplu noi, când a apărut vestea că va fi un bebe, ne-am dus și ne-am cumpărat o carte. No, și am fost la un seminar și la seminarul respectiv... Autorul cărții Păstorind o inimă de copil, Ted Tripp, spunea Dacă vă disciplinați copiii cu nuiaua, să o faceți până la vârstă de 2 ani, că după aia efectele sunt minime. și a măs surprins. Cum domnule, să până la 2 ani să disciplinezi copilul? Și într-adevăr, logica este foarte simplă și la copilul nostru cel mare a funcționat. Pur și simplu ne înțelegem cu el altfel acum. Dar așa am făcut după manual. Dacă, de exemplu, neluțul, ai vrea să îl altoiești, să îl disciplinezi, nu știu, cu nuiaua pe copilul tău cel mare, este foarte posibil să-i adversitatea și mânia. Nu știu unde ar fi punctul ăla de ruptură în care copilul să zică, gata, mă predau. Chiar dacă nu spune verbal, va fierbe înăuntru lui, va, va coace. Este un punct până la care se poate pedepsi, să știu, cu nuiaua pe copil. Dar după aia există metode despre care și neluțul ne spunea privare de anumite plăceri, de anumite drepturi, nu fundamentale. Nu îl ții flămând, nu îl trimiți afară în ger, în frig ca să-l pedepsești. Nu este vorba despre așa ceva. Este vorba de micile plăceri pe care le au ei. Da, este dificilă treaba asta cu disciplinarea. Văd că Dani nu vrea să ne spune ceva la capitolul ăsta. Probabil la ei copiii sunt mai cuminți. Mă gândeam că Poate secretul stă în uh, felul în care aplici disciplinarea sau felul în care este percepută disciplinarea pe care tu o aplici de către copil. Cred că aici ar putea să stea secretul uh, și anume uh, disciplinare prin frică respectiv disciplinare din dragoste. Dacă reușești să te faci înțeles că disciplinarea pe care tu o aplici este din dragoste și evident copilul o percepe ca atare, cred că atunci uh, nu, nu va ieși de sub autoritate, pentru că până la urmă aici vrem copilul să fie să recunoască autoritatea părintelui, să stea pe cât posibil în perimetru pe care părintele îl trasează și aici nu vreau să mă refer, sau, nu vreau să spun că pur și simplu să se lase condus de către părinte. Nu, pur și simplu să înțeleagă că părintele vrea să îi deschidă ochii sau orizontul în așa fel încât să vadă viața așa cum trebuie ea trăită și din perspectiva creștină pentru că fiind creștini în felul ăsta așa, să ajungă să, să cunoască voia lui Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și să fie într-o relație bună pe verticală, inclusiv cu părinții uhum. și evident cu Dumnezeu. Da, asta era de fapt următoarea întrebare <coughs> și cumva Dania ne-a introdus în această întrebare, în răspunsul la această întrebare. Este important capitolul disciplinei și este important vedeți, se conectează foarte mult cu Scriptura și cu ceea ce Dumnezeu ne cere să facem cu copiii noștri, pentru că unul din, din beneficiile disciplinării este tocmai această dezlipire a răului de inima copilului. Spune Scriptura, dacă nu mă înșel într-un anumit loc, chiar că nu iau, îi scapă sufletul din groapă. Dragii mei, este nevoie de disciplină, dar într-o manieră plină de dragoste. Și aici probabil avem nevoie de uh, exemplul lui Dumnezeu. Uh, Într-un timp aveam obiceiul acesta și am rărit-o o vreme și acum iarăși l-am reluat, ca de fiecare dată după ce aplic o anumită pedeapsă copilor mei, indiferent dacă este vorba despre nuia sau despre altceva, uh, să plâng cu ei, să-i țin în brață și efectiv să mă împac cu ei. Și vreau să vă spun că altfel era percepută pedeapsa respectivă. Da, este foarte mult de vorbit la capitolul acesta. Ideea este că această pedeapsă ar trebui să aibă ca scop doar binele copilor noștri și nici de cum o potolire a mâniei din noi, o potolire sau o, o arătare a dreptății. Pentru că în momentul în care vrem doar să facem dreptate, putem să-i zdrobim inima pur și simplu. Și când vorbim despre dragoste, vorbim despre Dumnezeu. Și întrebarea este, este vreo metodă ca spiritual să-i aducem în punctul în care să creadă în Dumnezeu, într un lume în care lor le spune fățiși că nu există Dumnezeu. Nu știu cât de atenți sunteți cu ceea ce fac ei la școală, în afară de orile de religie, să veți vedea că la biologie totuși se studiază evoluționismul științele în noastre. Pur și simplu nici nu este remarcat ca fiind o altă variantă creaționismul. În plus, să spui la școală că există Dumnezeu, că apare credința în Dumnezeu, ești luat în derâdere de colegi, pur și simplu. Iosua, copilul nostru cel mic, l-a făcut rapid liniște să se roage la masă, la grădiniță și a toată grupa de el. Ei, în într-un asemenea context sociocultural, cum putem să, nu știu, să-l prezentăm, să-l arătăm pe Dumnezeu, să-l facem să-l înțeleagă pe Dumnezeu? Că, până la urmă, e treaba noastră ca și tați care spune în Scriptura că suntem preoți în casele noastre. Metode cred că sunt multe și cred că fiecare în familie încearcă să-și găsească metoda cea mai potrivită pentru ca copilul lui să înțeleagă că Dumnezeu într-adevăr există. Într-adevăr sunt bombardați copiii, așa cum sunt de altfel și oamenii mari, sunt bombardați în această lume cu ideea aceasta că Dumnezeu nu există. Am încercat să, să dau copiilor mei o educație care se contrazică un asemenea concept. Am încercat să-i fac să înțeleagă că dacă lumea aceasta ar fi guvernată de haos, ar fi foarte rău, ar fi foarte greu. Probabil nici nu ar exista. Bineînțeles. Dacă. Am pus problema în felul următor. Am zis. Dacă îți este foame, îți place să ți se pună mâncare în față. Da, bineînțeles, nici nu mă cap pe îndoială. Bun. Dacă ar fi anarhie, ceea ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi Dumnezeu, da? dacă ar fi anarhie, ar însemna că fie face, fiecare face cel l taie capul. Adică mama ta, în loc să pregătească mâncare și să ți-o pună pe masă, s-ar duce și să ar uita la televizor. Și tu trebuie să te duci să faci rost de mâncare. Pentru că este anarhie, este haos, nu este organizare. Nu i-ar păsa de tine. Nu i-ar păsa. Zice, bă, dar nu e problema mea, e problema ta. Ce, ce contează? Că tu ești copil, iar eu sunt adult, că eu trebuie să te hrănesc, că am datoria asta. Apropo, noi ca și părinți se pare că avem numai obligații, iar copiii au numai drepturi, știți? Da. Uh, da, societatea noastră, să știi că rământa este este devărată. Cam adevărată. așa, cam așa ceva se întâmplă. Și uh, cu întrebări de genul acesta și cu răspunsuri pe tema asta, cum îi stârnești copilului uh, gândirea și îl faci să înțeleagă, nu neapărat să-i spui tu, băi, există Dumnezeu. Da, da. Încerci să-i stimulezi gândirea și să-l faci să înțeleagă că conceptul de Dumnezeu este unul care trebuie să fie real. Deci este o, o realitate imperativă. Nu, n-ai cum, n-ai cum să trăiești în haos. Fără Dumnezeu, lumea ar fi haos. Ce metodă Ce metodă avem? V-am zis, una dintre, una dintre metodele pe care eu practic, le personal una dintre metodele pe care eu personal le practic este aceasta de a stârni de a stârni gândirea copilor mei în așa fel încât ei înșiși să poată răspunde la, la întrebarea aceasta, există Dumnezeu sau nu? Pentru că dacă ei nu înțeleg Lucrul acesta falimentăm, vom falimenta ca și părinți. Lumea, lumea în care trăim are nevoie de anumite reguli. Este foarte interesant că uh, lumea îl -ă respinge pe Dumnezeu, dar pe de altă parte, lumii îi place ca omul să fie supus unor reguli, numai da. regulile făcute de ea. Da. Da, este interesantă, foarte interesantă treaba asta cu apropierea copiilor de Dumnezeu și știu oameni care chiar s-au străduit să-și apropie copiii de Dumnezeu și rezultatul parcă a fost fix pe dos și m-a rămas surprins. Eu mă văd un părinte imperfect și am multe lucruri de ajustat în viața mea și în relația mea cu copiii mei și am multe lucruri care ar trebui să le fac și nu le fac încă sau nu le fac la dimensiunea la care ar trebui să le fac dar când mă uit în viața unor oameni care chiar au investit în relația cu copiilor și văd rezultate care nu sunt pe măsura investiției lor pur și simplu mă prinde câteodată descurajarea Dani, ne poți spune ceva în domeniul ăsta, ne poți sprijini la dezbaterea asta cu, cu apropierea de Dumnezeu sau cum să-L prezentăm copiilor pe Dumnezeu ca să-L perceapă? Mă gândeam la exemplu personal în relația mea cu părinții mei, de-a lungul creșterii pe care ei mi-au acordat-o. Și mă gândeam că, pur și simplu, din frace de pruncie, au așezat în mintea mea, la început, conceptul de Dumnezeu. I-am văzut închinându-se lui Dumnezeu I-am văzut slujindul pe Dumnezeu, nu l-am văzut niciodată pe Dumnezeu, eu, și nici ei nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeu, dar au sădit în mine conceptul de Dumnezeu și am văzut în ei cum îl slujesc pe acest Dumnezeu și cum viața lor are un sens și un scop precis în jurul conceptului de Dumnezeu. Cu vârsta, conceptul de Dumnezeu a crescut și în mine. Și în jurul acestui concept am început să văd și eu ordine și armonie. Și dacă am încercat, pentru că a fost o perioadă în care am încercat cu din toate puterile mele să-L scot pe Dumnezeu, chiar dacă numai la nivel de concept, din mintea mea, din trăirea mea, am văzut că înaintea mea se așează haos și dezordine. Ori cred că, până la urmă, puterea exemplului este cea care dă cel mai bun rod. Adică, dacă părintele trăiește o viață de armonie cu Dumnezeu, chiar dacă la început tu îl înțelegi la nivel de concept, nivelul ăsta de concept crește în tine și atunci conceptul ăla se dezvoltă. Se dezvoltă în sufletul tău în ceva mai mult decât concept într-o prezență vie într-o persoană pe care tu începi să înțelegi că vrea să-ți fie uh, autoritate supremă, aproape și de care depinde existența ta vie veșnică până la urmă Iată... poate că pare o discuție foarte filozofică, foarte așa dar da. Cred că ăsta e punctul de pornire. Da, iată două, două piste care duc în același punct. Neluțu insista pe necesitatea transmiterii unor informații corecte și a prezentării lui Dumnezeu, cel puțin din punct de vedere verbal. Dani a completat cu necesitatea să-l arătăm pe Dumnezeu practic, pur și simplu având noi ca și tați, și mame, relații bune cu Dumnezeu, investind noi în relația cu Dumnezeu, iubindu-L noi pe Dumnezeu, spuneam la început că copiii copie. Pur și simplu se uită la noi și li se pare fascinant ce facem noi ca adulți, mai ales că până la o anumită vârstă suntem idolii lor și știm foarte bine cei care au anumiți idoli, să spunem așa idoli, deși nu este un termen potrivit, îi copie. Mă uitam la un moment dat când eram eu tânăr, era Michael Jackson în, în vogă. Pur și simplu, o grămadă de adolescenți de prin școală se chinuiau să danseze ca și el, își făceau freza ca și el și așa mai departe. Pur și simplu copiau personalitatea care îi impacta foarte tare. Ei bine, Probabil asta se uită și copiii noștri la noi și depinde foarte mult ce văd în noi și ce aud din gura noastră, ce văd că facem noi. Ne ducem spre casa lui Dumnezeu, nu ne ducem, ne citim scriptura, nu citim, ne rugăm, nu ne rugăm. E lucrurile astea pentru ei cântăresc mai mult decât sau este nevoie de o transmitere de informație susținută de o viață practică. Și probabil asta este cea mai bună metodă prin care putem să îl transmitem pe Dumnezeu copiilor noștri. Bineînțeles că îngemânarea între teorie și practică este o, o condiție da. de bază, pentru că dacă, dacă nu ai trăi tu însuți într-o relație personală cu Dumnezeu, nu ai putea să-L conduci în plan teoretic pe copilul tău înspre Înspre Dumnezeu, de aceea este, este potrivită în gemănarea asta da. între, între teorie și practică. Totul știu părinți care pă, și-au croit copiii, adică i-au -au bătut și-au bătut copiii ca să se ducă la biserică, și ei au rămas acasă. Asta cred, cred că este. <laughs> și o chiar, da, da. De, dar sunt abuzuri și de felul ăsta și o, un asemenea, o asemenea situație nu are cum să-i transmită copilului imagine corectă despre Dumnezeu. Zilele trecute. O persoană mă sunat și mă întreba, frate Teo, pot să-i spun copilului meu dacă a căzut în urma neascultării ca la pedepsii Domnul Iisus? Și a spus, nu, nu puteți să-i spuneți, pentru că... De ce? Pentru că îi transmiteți o informație falsă. Pur și simplu, multe informații false transmitem copiilor noștri din faptul că n-am stat să le gândim foarte mult, Situația respectivă, copilul a căzut pentru că n-a ascultat. A fost o consecință a neascultării. Nu înseamnă că Domnul Isus l-a pedepsit. Cred că vrem să spiritualizăm orice. Mai ales da. noi, ca și creștini, încercăm să spiritualizăm orice. Îmi aduc aminte când eram copil, exista o expresie: Te-a bătut Dumnezeu. Uh -huh. Măi ai văzut ce s-a întâmplat acolo, la bătut Dumnezeu. Sfântă dreptate. Sfânta dreptate. La bătut Dumnezeu. Nu cred că este corect. Adică să nu încercăm să aruncăm pe Dumnezeu. Conferciți? rezultatele acțiunilor noastre. Da. Adică dacă eu fac ceva greșit, să nu dau vina pe Dumnezeu. Da. Să nu dau vina pe Dumnezeu numai din cauza că vreau să-L scot pe Dumnezeu în evidență cu orice preț. Da. Iar ce ai spus, oameni care îi trimit pe copiii cu forța la biserică și ei stau acasă, am trăit. Da. Ca și copil. Mm -hmm. Și vreau să spun că este o greșeală enormă. Mare. O greșeală da. mare. Nu se poate face așa ceva. Da. Trebuie să dai exemplul personal și trebuie să-l dai bine. Da. Dar, atât, dragii mei, că problema asta spirituală este una care nu este doar acum. Ea are implicații veșnice și probabil este mult de dezbătut pe, pe tema asta și nu ne permite spațiul acestei emisiuni. Ideea este că ar trebui să îl trăim noi pe Dumnezeu ca să l putem transmite verbal și prin viața noastră. Și cupla aceasta sau uh, tandemul acesta ar trebui să fie prezent în viața taților și a mamelor ca să putem să facem uh, tot ce ține de noi. În, în, nu știu, în transmiterea valorii de Dumnezeu și a dragostei de Dumnezeu copiilor noștri. Oricum când vor ajunge la vârsta alegerilor, va fi strict problema lor și vor putea să țină sau să nu țină cont de cei ce au văzut la noi. De aceea trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze după ce ne-a făcut și noi datoria în ceea ce ne-a chemat El. Ultimul punct foarte sensibil în seara asta este cel referitor la conflicte. Dragilor, apar conflicte între copii și părinți. Sunt dese, parcă, sunt grele, sunt dureroase când ești pus în postura ca părinte să rezolvi conflictul cu copilul tău. Când este doar între tine și el, e o treabă. În momentul în care deja se extinde și este mai, mai, sunt mai multe persoane, se complică foarte tare lucrurile ce putem să facem pentru a nu fi în permanență în conflict, adică pentru a nu crea o ruptură care se, se perpetuează, se duce tot mai tare așa fel încât să ne trezim la un moment dat doi străini și în același timp ce putem să facem ca totuși din anumite greșeli, păcate, alegeri greșite, totuși să ieșim cu un anume câștig amândouă taberele dacă putem să vorbim așa. Multă vreme am crezut că părintele are o calitate deosebită, aceea de a fi părinte. Poate suna un nonsens. Dar noi, ca și părinți, probabil credem că ni se cuvine totul. Copiii noștri nu trebuie să comenteze, copiii noștri trebuie să stea în poziție de drept, ca să folosesc un termen mai militaros, așa. Și mi-am dat seama că m-am înșelat copilului trebuie să-i lași un spațiu de manevră. Îi trebuie un anumit spațiu pentru a-și manifesta propria personalitate. Mi-a trebuit mult să învăț lecția asta. Și de curând am avut un, o stare de conflict cu, cu băiatul meu. Am tratat-o tratat diferit față de... Situațiile anterioare. Situațiile anterioare de dățile în care uh, am crezut că eu sunt părintele și eu trebuie să trasez toate regulile. Am încercat să mă apropiu de copilul meu dintr-o altă perspectivă, aceea a iertării și a înțelegerii. A înțelegere prin ce anume a trecut el, a înțelegerii motivației care a stat în. În, în spatele problemei pe care a întâmpinat-o el, trebuie să spun că nu mi-a mai fost așa de greu să intru în, să rămân în jocul ăsta. Mai înainte m-aș fi gândit că mi-este foarte greu să-l iert din prima, cum se spune, să plec de la prezumția de nevinovăție. Dar mi-am dat seama că primul pas este întotdeauna cel mai greu. Da. Și din momentul în care am aflat, am aflat problema pe care a întâmpinat-o, la care a participat, am tratat lucrurile nu cu ușurință, ci cu oarecare seninătate în gândirea mea. Odată ce am intrat în, în, în această stare conflictuală, dar de pe, de pe temeiul acesta, mi-a fost ușor să păstrez linia aceasta a înțelegerii, a, a relaționării, a discuțiilor, a iertării. Și progresivul să evite o ruptură. Pur și simplu să evit o ruptură. Am stat și m-am gândit. Este un pas, o etapă decisivă în viața noastră de relație. Așa am și vorbit cu el. Am zis, este un moment în care noi trebuie să schimbăm ceva. Îmi dau seama că tu ai crescut. Îmi dau seama că nu mai este de ajuns să spun eu, gata, așa spune tata tu, așa trebuie să faci. Îmi dau seama că și tu ai părerile tale. Îmi dau seama că și tu ai trăirile tale. Și dacă ai făcut anumite greșeli din cauză Poate ieși din cauză că eu ți-am făcut anumite îngrădiri. Poate că din cauză eu ți-am trasat anumite linii directoare tot din dragoste, pe ei, pentru că am încercat să te protejezi da. de anumiți factori agresivi în viața ta. Îmi dau seama acum că uh, îngrădirea asta uh, poate nu ți-a făcut cel mai bine. Și atunci ai ajuns să faci niște greșeli Acum stau de vorbă cu tine, te fac să înțelegi unde anume ai greșit, încerc să-ți dau un, un anumit credit. Chiar așa am și vorbit cu el. I-am spus, uite, imaginează-ți că tu nu ai niciun ban în buzunar și nu poți să cumperi absolut nimic. Iar eu îți ofer un credit. Vin și îți dau o anumită sumă de bani, un 10 lei să zic, da? Pe care nu i aveai tu, pe care nu i meritai dar ei ai, pentru că am vrut eu să-ți dau. Așa face și Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă iertarea Lui, deși noi clar nu o merităm. Da. Și am încercat, vedeți, chiar și prin, chiar și prin discuția asta, uh, să-L Dumnezeu. Mă refer la punctul anterior, metoda spirituală de apropiere, ce metodă spiritual, vorbind, ce metodă alegem ca să-i apropiem pe copii de Dumnezeu. Am încercat să-L fac să înțeleagă că, de fapt, el nu merită ceva și eu totuși în calitate de părinte îi ofer. Am zis, aleg, este o alegere, nu este o întâmplare. Eu aleg să fac ceva, aleg să te iert, aleg să te încurajez, să te îmbărbătezi, să te fac să înțelegi că sunt aproape de tine, că te iubesc în mod necondiționat, că ai greșit, sunt conștient, mai supărat, mai ai jignit prin neascultarea ta, dar aleg să te iert pentru că de la premisă aceasta trebuie să plecăm. Tu mă poți respecta în măsura în care eu te înțeleg pe tine. Da, ei spinoasă problema asta și am putea poate chiar o ediție întreagă să discutăm despre asta. Dani, în ce măsură ne poți ajuta cu experiența ta, cu ceea ce-ți descoperă Dumnezeu la, această, la acest capitol? Auzeam uh, de ceva vreme uh, un coleg la serviciu că povestea despre relația lui cu, pe care o are cu copiii și spunea că destul de târziu a înțeles că pur și simplu copiii lui sunt alte persoane și datoria lui ca părinte sau uh, autoritatea lui nu trebuie exercit exercitată în așa măsură sau în așa fel încât să facă din respectivul copil sau respectivii copii uh, copii fidele da? ale propriei persoane. De regulă nu vrem să fie copii ci să fie mai buni decât da, noi. Da, da. Uh, și cred că de aici, de aici putem porni cu raționamentul, în sensul că dacă înțelegem că odrasna noastră este o altă persoană cu temperament propriu, personalitate și poate că e diferită de, de a noastră, da. poate că bagajul genetic se regăsește foarte puțin da. în el. este foarte posibil, exact. mai degrabă de la bunici. Așa, are o optică diferită. Neluțu poate, poate să vorbească mai mult pe marginea problemei pentru că băiatul lui este mai mare. Începe să... este în plin proces al, al găsirii propriei persoane. Al... Da. Și uh, probabil că dacă ne străduim să-l cunoaștem în felul ăsta, adică pur și simplu să descoperim noi în el persoana diferită de noi care este uh, copilul, uh, să-i răspundem uh, pe măsură pur și simplu, ținând cont că este o persoană, îl tratăm uh, într-un mod diferit. Adică exact. nu mai este o extensie a noastră, o, îl tratăm ca și o altă persoană și chiar... Care este... are așteptări, care are, de, are anumite viziuni. Sigur că da. Uh, da, interesantă, foarte interesantă dezbaterea. Neluțu? Mă gândesc la faptul că noi am trăit la un anumit nivel... Și dorim de la copiii noștri să treacă peste nivelul nostru. Da. Poate că cerem un pic prea mult de la ei. Uităm uh, deziluziile pe care le-am avut noi și căderile noastre. Îmi aduc aminte de o vorbă pe care avea uh, bunicul meu care nu vroia să tolereze nicio abatere din vorba lui. Zicea, eu mi-am făcut copii și asta a fost problema mea. Ei trebuie să tacă și să facă. Ei, bine, conceptul acela nu mi se pare nici pe departe unul viabil. Nici în ziua de astăzi și cred că nu era unul viabil nici în vremea lui. Deși exista și atunci, există și astăzi. Da, dragii mei, iată ediția din, de astăzi se apropie de final, o dezbatere foarte interesantă. Cu siguranță va trebui ca în alte ediții să mai revenim la această temă pentru că, iată, face parte din, din viața noastră de zi cu zi fiecare din noi avem copii și până se vor căsători mai este ceva vreme, așa. După aia probabil natura discuțiilor se va schimba, dar tot va exista. Dragilor, este o treabă grea în consecință să fii tată, să fii părinte și chiar dacă am vrea să ne eschivăm într-o anumită măsură, nu înseamnă că scăpăm și de responsabilitate, cel puțin în ochii lui Dumnezeu va trebui să dăm socoteală de ceea ce ni s-a încredințat, inclusiv de copiii noștri. De aceea sperăm că discuția noastră din seara aceasta va, nu știu, va da anumite idei, sugestii. Spuneam și o să repet aproape în fiecare ediție, noi suntem oameni normali, pur și simplu, nu suntem nici cu studii teologice, nici cu, mai știu ce, școli speciale. Suntem oameni normali, în cazul acesta suntem tați, avem copii, pur și simplu încercăm să ne, să ne formăm copiii noștri și datorită faptului că la rândul nostru și noi avem un tată care este tatăl nostru și tatăl copiilor noștri, trebuie să învățăm probabil din relația tată-fiu, adică Dumnezeu cu noi, cum se poartă cu noi, cum, cum ne abordează pe noi, câtă îngăduință are, cum ne disciplinează pe noi, pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră și uh, ne mi-a arătat <gânt> mi-a scrie pe hârtie aspectul acesta, relația Dumnezeu-Tatăl uh, cu noi. Uh, este, este un pattern, este un, un... putem să copiem de acolo, pur și simplu putem să copiem și să aplicăm în viața, în relația dintre noi și copiii noștri. Și asta ar fi o treabă extraordinară dacă am avea uh, finețea asta să putem să observăm cum lucrează Dumnezeu cu noi. Și dacă am aplicat aceleași principii în, viața noastră, în relația noastră cu copiii noștri, cred că ar fi, am fi de deja niște părinți mai reușiți. Dar iată, suntem imperfecți, de aceea va mai fi de vorbă pe tema asta și sper că să am suportul celor care mă ajută în această emisiune și în viitor. Da, dragii mei, încheiem mediția de astăzi spunându-vă că trei tătici în seara asta și-au și -au arătat imperfecțiunile lor, și-au arătat greșelile pe care le au, dar și metodele care v-ar putea fi de folos și de dumneavoastră. Nu uitați, pe pagina de contact a site-ului puteți să ne transmiteți sugestii, întrebări pe care să le abordăm pe viitor și uh, uh, cu, cu detaliile acestea vă spun la revedere. O seară binecuvântată vă dorim. La revedere, noapte bună. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare și nu uitați, Dumnezeu este Tatăl nostru și noi suntem datori să copiem modelul Lui de, de Tată, de Părinte. Să fiți binecuvântați și voi și copiii dumneavoastră. O seară bună!